і всі разом потрапили під шквальний вогонь основних сил партизанів з дистанції 50-60 метрів. Залишивши в лісі близько 200 трупів, хортисти і осесівці, які гнали перших убій, тікали однаково прутко. В день ворожа авіація. Кілька бомбардувальників скинули на нас бомби. І знову карателі пішли в наступ. Фланговим ударом ми відбили ще одну атаку – після чого вирішили прориватись у Брянські ліси. Оскільки всі шляхи були перетяті гітлерівськими заставами, наші загони пробиралися сніговою цілиною. Дорогу прокладали кілька саней, запряжених найсильнішими кіньми. За ніч обминули лінію ворожих застав, а вийшовши в тил наступаючих військ противника, рушили навпростець на Брянщину. Партизанська столиця Біля південного узлісся Брянських лісів знаходиться стара гута Багато гут, і старих, і нових пройшли ми на своєму партизанському шляху по Україні Але це лісове село всюди згадували з якимось особливим теплим почуттям Партизанська столиця так називали цю стару гуту її жителі Місцеві люди були винятково сміливі, жили як при радянській владі, окупантів мали за ніщо. Старогутівці прямо сказали нам, як тільки прийшли до них. Одна у нас доля з вами, товариші партизани, боятися нам нічого, у разі чого в ліс підемо, а в ньому не пропадемо. Ми лісовики. Ліси тут величезні, не те що на Сумщині. Їх не оточиш як спадщанський На північ від Старої Гути вони тягнуться далеко за Брянськ Десятки кілометрів можна пройти ними і не побачиш широкого поля А десь за тим їх краєм фронт – Москва Ближче до Великої землі люди почували себе впевненіше У Старій Гуті ми одержали очікувану рацію 11 квітня з літака вистрибнули з парашутами три радисти з похідною радіостанцією «Москва прилетіла в Стару Гуту», говорили пишаючись місцеві жителі «Отже, знають у Москві, що є в Брянських лісах таке село Стара Гута, і що там стоять партизани» У Старій Гуті зведення бюро, які ми приймали тепер регулярно, вже не переписували від руки а розмножували на друкарському верстаті, захопленому під час розгрому одного гарнізону ворога. Панін організував справжню друкарню, яка щодня випускала листівки. Були створені також зброєва і навіть кравецька майстерні. Остання перешивала трофейне обмундирування на бійців загону. В Старій Гуті ми вперше зустрілися з представниками орловських партизанів і домовилися з ними про скликання наради всіх командирів та комісарів загонів, які діяли в Брянських лісах. Ми хотіли обмінятися досвідом боротьби проти окупантів. Ясно було, нас чекають запеклі і довгі бої, а тому повинні як слід учитися воювати, щоб ставши справжніми військовими, перемагати. Спочатку основним для нас було вивчення зброї. На озброєнні загону спершу мали тільки те, що захоплювали у противника. Яких тільки гвинтівок, кулеметів, автоматів, пістолетів гітлерівці не назбирали по всій Європі. Нам доводилося всю цю зброю вивчати і, звісно, без будь-яких посібників. Що в Спочтанському лісі питання про вивчення зброї було поставлено так. «У тебе поки що гвинтівка» але ти повинен здобути в бою автомат або кулемет і відразу ж повернути цю трофейну зброю проти ворога. Отже, будь ласка, наперед вивчи її. Яким способом? У твоє товариша трофейний автомат. Він і ослумачить, як оволодіти ним. З'явився новий кулемет, вивчаєте його всі. Захопили міномет, усяк готуйся стати мінометником. Не бачено доти зброю, Відбиту у противника вивчали спочатку кілька чоловік, а потім кожний навчав групу бійців. Так усі стали автоматниками ще тоді, коли на весь загін було не більше десятка трофейних автоматів.